віддав червоним поріг Фатерлянду, як назвав Гітлер Дніпро, всю правобережну Україну з її неоціненними покладами залізної руди, марганцю, нікелю, без чого нема військової промисловості. Шкода, що фюрер не замінив Манштейна ним, Фординандом Шернером іще під Курськом. Тоді хід подій неадмінно обернувся б на користь німців, Тепер підстаркувати 58-річний Манштейн, пише мемуари для нащадків. Та Курляндія не Белгород, не Дніпро, не Україна, а одвічний бассьон німецьких рицарів, бойовий дух яких тут витає ще з 1242 року, коли на березі Венти під водоспадом був заснований замок Голдінген. І фортеця Рига. І про цей лицарський дух недмінно напишуть репортери з групи армії наймолодшого і найулюбленішого фюрером і народом фельдмаршала Шернера. Невпевнено почував себе серед есесівців оператор кінохроніки Жаніс Гінтер, хоча й мав погони обер штурм фюрера. Обслуговувати відділ пропаганди у німецькій армії – не те, що до війни бігати з фотооб'єктивом за метеликами, фотографувати в кольорі волошки в житті, кульбаби на луці, прольськи, сон в лісі, коли зійде сніг, а чи розквітлий бузок, троянди для академіка Кірхенштейна, який у час повернення радянської влади в Латвію став президентом країни і тепер десь у місті Кірові. Ось і тепер командуючому Шернеру надумалось зробити фото для нового солдатського журналу. І Гінтер мусить їхати на фронт і думати, як краще виконати фотографії з одну тему. Нескорений дух курлянського більця і командуючого фельдмаршала Шернера. Десь за 10 кілометрів від цього дорожнього знака на шосе, примісінько на північ, є підрендою червоний хутір, на якому мешкає мила Жанісова дружина Ілзе. Хутір називали червоним ще в часи, бо стіни будинку пофарбовані у червоний колір. Жаніс Гінтер побоїться, що на хуторі Орендатор із сім'єю і ще біженки зі Сходу можуть становити зв'язки з місцевими партизанськими групами. І німці можуть оголосити хутір і справді червоним. Тоді жди біди. Та куди переселити Ілзу? В Курляндії зараз населення тисяч триста. Так багато тут зігнано людей із Східної Латвії навіть з Росії. Ці люди мали їхати до Німеччини як робоча сила. Та раптом радянські війська геть відрізали усі сухопутні шляхи з Курляндії до Східної Прусі. Треба відбити в червоних коридор, щоб вивезти через нього і біженців, східних робітників і дві курляндські армії. Спроба ця зазнала невдачі в останніх боях на південний захід від Лієпаї. Червоні якось дізнались про цей наступ і зустріли війська Шернера, у все озброєнні. «Мила Ілзе, знову побачитись», – подумки говорив Жаніс, пригадуючи останню зустріч. Поки що Гінтеру на свою долю не варто нарікати. Він може вільно їздити до дружини і триматися подалі від фронту. Хіба що випадає ось таке відрядження – який самим фельдмаршалом і його ж наказом. Любить похизуватися улюбленець Гітлера, якого навіть німецькі офіцери прозвали Кривавим. Так нещадно розстрілює він слабкодухих задля утвердження армійського, рицарського, тевтонського духу у своїх військах. Женіс Гінтер поглянув на похмуре обличчя Бундерліха, зауваживши про себе. Мабуть, думає асесівець про радянських розвідників, які з'явилися під кулдегою з позовним,